на вугілля засмаженої з одного боку і білої, сирої з іншого боку картоплі, понад усяку міру наперченої та посоленої. Отож, від подальших спроб він одразу відмовився. Нечоловічих рук справа. Зате прасував віртуозно. Речі з-під праски випурхували без жодної зморщички. Але тут застрайкувала Софія. «В тебе дружина є?» «Є». «Тож сорочок прасувати не смій». «Чому не смій?» «От у Марічки татко прасує», втрутилася зі своїми зауваженнями Наталочка. «І білизну, і плюшки малому». «Ну, пелюшки – це чоловіча робота», – погодився Максим, підморгнувши. Софії немов кицьки зашкряботіли на душі. «Майже рік минув, проте жодну з ночей їхнього кохання Бог не благословив дитинкою. От вони – наслідки». Може, причина десь глибоко у ній всередині? Може, там щось зіпсувалося після усього пережитого? Раніше ж мусила дуже стерегтися, щоб не завагітніти. Наталочка з'явилася після першої ж спроби. А тепер спроб багато, застережень жодних, а наслідків? Може, то кара за аборти? Не любила Софія цю операцію, але ж виконувала. От і покарана. Згадала, як санітарки шепотілися за спиною Ізольди, яка тих абортів робила щодня по декілька. Не дав Бог дітей, так їй і треба. Хай сидить одна однісінька на своїй торбі з золотом. А інша додала, а золото те гірш, ніж крадене, спокійників зняте. То її придане, татко НКВД для доні назбирав. Розповідала мати, як він власноручно людей розстрілював а з мертвих золото знімав обручки, ланцюжки. Ото воно, те мертве золото, і не дає їй дітей. То були не плітки, а щира правда. Софія чомусь згадала, як минулого року святкували ювілей великого польського поета, що народився в їхньому місці. Приїхала делегація з сусідньої Польщі. Біля будиночка, в якому поет провів дитячі роки, відкривали пам'ятник. У тім велолюднім зібранні Ізольда Яківна грала на останню скрипку, як секретар парторганізації. Забезпечувала явку. Вбрана в нову сукню з тих, що завезли на базу і викинули в кінці місяця. Прикрасивши вуха і пальці улюбленими коштовностями під колір сукні, вона отиралася ближче до начальства і до польської делегації. Прикраси ті були краси неймовірної. У вибагливій, старовинної, тонкої роботи оправі сяяв посередині великий рубін а довкола проминилися маленькі та некрихітні діамантики. Перстень і сережки складали комплект, і Зольда дуже ним пишалася. Поки тривали розмови, Софія розглядала гостей. Серед поляків її увагу привернула ставна сива жінка – Відома польська оперна співачка Вона вже друге приїздила до міста Бо ж тут народилася перед війною